15. fejezet, a leszámolás A Csikita nevű fürge halászhajó közvetlenül pirkadat előtt futott ki a golfító üdülőtelep kikötőjéből, és a Panama csatornán a tenger felé vette útját. A kormánykeréknél tulajdonosa, egyben kapitánya, Pedro Arias állt, és a voltak is fenntartásai amerikai utasával szemben, megtartotta őket magának. A férfi előző nap tűnt fel, helyi, kosztarikai rendszámú motorral jött. Valójában a pán-amerikai autópálya mellett északabbra fekvő Pálmár Nortéban vette, ahova helyi repülőjárattal érkezett, mint turista. Mielőtt kiszemelte a csikítát és odament gazdájához, a kikötőben fel alá szemrevételezte az ott horgonyzó hobbi halászhajókat. Motorkerékpárja egy fához láncolva oldal a vállán. Amolyan túlkoros, hátizsákos turistának nézett ki. A kabin asztalára kirakott dollárköteg viszont egyáltalán nem hátizsákos méretű volt. Annyi pénzért igen sok halat lehet fogni. De a férfi nem horgászni akart, a botok a kabin mennyezetére szerelt tartó rácson pihentek. Közben a csikíta Punta Voladeránál elhagyta a földnyelvet, és a golf áramlatot meglovagolva halad tovább. Arias délnek fordította a hajó orrát az órányira lévő Punta bankó felé. A gringó uticélja indokolta a hajó faránál lévő horgászpathoz cíjazott két műanyag üzemanyagos kannát. Azt akarta, hogy Arias vigye ki a kosztarikai vizekről, kerülje meg a Punta burika földnyelvet, és panamai területen tegye ki. A fickó meséje, hogy Panama városban tölti szabadságát a családjával, és szeretne látni valamit a vidéki Panamából is, körülbelül annyira tűnt tarthatónak Pedro Arias számára, mint tengeri kötpára a felkelő napban. Ha viszont arról volt szó, hogy egy motoros gringó egy elhagyott tengerparti fövenyen akar bejutni az országba, hogy elkerüljön bizonyos formaságokat, szenyor Arias rendkívüli toleranciát tanúsított, Különösen, ha az illető a szomszédos Panamát jelölte meg úticéljaként. Reggeli időben már pont a bankot maga mögött hagyva, az igazi csendes óceán hűvös vizét szelte vidáman a 31 láb hosszú Beltrán mopit típusú hajó. Arias 40 fokkal balra fordította, hogy még két órán keresztül a part mentén haladjanak, egészen Burik a szigetéig és a jelöletlen ország határig. Délelőtt 10 órakor pillantották meg a sziget első, látóhatár fölé emelkedő világítótornyát. Fél tizenegykor pedig már befordultak a sarkon, vissza északkeletnek. keletnek Pedro Arias széles karmozdulattal a Burika félsziget tőlük balra elterülő keleti partvidékére mutatott. Ez már mind Panama, mondta. Az amerikai bicentéssel köszönte meg az információt és a térképét tanulmányozta. Aztán mutatójával rábökött egy pontra. Poraki, ide, mondta spanyolul. Olyan partszakaszt választott, ahol semmilyen várost vagy üdülőhelyet nem jelölt a térkép, és ahol elhagyatott homokfövenyre és a dzsungelbe vezető ösvényekre lehet számítani. A kapitány bólintott, és megváltoztatta a haladási irányt, hogy egyenesebb és rövidebb útvonalon jussanak el a csárkó-azul öbölbe. Az 30 mérföld, a hajónak alig valamivel több mint két óra. Déli egy órára odaértek. A pár halászhajó, amelyet a széles öbölben láttak, rájuk se hederített. Az amerikai azt kérte, hogy a part mentén attól 30 méterre haladjanak. Öt perc múlva Csiriki Viéhótól keletre találtak is egy homokos partszakaszt, amelyen a helyi halászok által átmeneti szállásként használt szalmakúhók sorakoztak. Ez azt jelenti, hogy vezet a belső területekre valamilyen ösvény, ami autóval, még terepjáróval is járhatatlan, motorral viszont el lehet rajta boldogulni. Némi nyögés, erőködés árán sikerült kitenni a motort a parti sekély vízbe, majd a hátizsák is a fővenyre került, és elváltak útjaik. A Viteldi fele golfítóban a másik fele érkezéskor. A gringó nem maradt adós. Fura alak volt, gondolta Arias, de ha négy éhes száj etetéséről van szó, az ő dollárjai sem rosszabbak, mint bárki másé. Letolatotta a csikitával a homokról, és elindult a nyílt tenger felé. A partól egy mérföldre betöltötte a tankba a két műanyagkal a tartalmát, majd délnek hazafelé vette az irányt. Koldexter a parti fövenyen csavarhúzót vett elő, leoperálta a kosztarikai rendszámot, és jó messzire a tengerbe hajtotta. Ezután elővette zsákjából a panamai motorrendszámot, és felcsavarozta. A papírjai kifogástalanok voltak. Hála Mrs. Guennek volt más névre szóló amerikai útlevele, abban egy pár nappal azelőtt a Panama Városi Reptéren beütött pecsét, meg az útlevélhez passzoló jogosítványa is. A New Yorki bíróságokon és fogtákban védencei 20%-a spanyol ajkú volt, összeszedett tört spanyol tudásával nem játszhatta el, hogy panamai. Abban viszont semmi kivetnivaló nincs, ha egy odalátogató amerikai motorral keresgéli az ideális horgászhelyet. Alig több mint két éve történt, hogy az USA Noriega diktátor megdöntése és elfogása érdekében hamutartóvá változtatta az ország egyes részeit, és Dexter úgy vélte, a panamai zsaruk többsége alig hanem bette az adást. A partról induló keskeny ösvény sűrű esőerdőn vezetett át, majd a tengertől tíz mérföldre földúttá szélesedett. Idővel egy-egy farm is feltűnt, és Dexter itt már tudta, hogy nincs messze a pánamerikai autópálya, ez az Alaszkától Patagónia csúcsáig vezető műszaki csoda. David Cityben megtankolt és elindult a strádán az 500 kilométerre levő főváros felé. Besötétedett. Kamion sofőrök törzshelyének látszó útmenti büfében vacsorázott, ismét megtankolt, majd folytatta útját. A Panama város előtti díjbeszedő fülkénél Pezóval fizetett, és napkeltekor berobogott Balboa elővárosába. Itt egy parkban talált egy alkalmas padot, amihez odaláncolhatta a motort, és hunyhatott is rajta három órát. A délután alapos terepszemlével telt. A még New Yorkban vásárolt, igen nagy méretarányú város térképen jól kivehető volt a város elrendezése, és a Csorilló nevű kőkemény negyed is, ahonnan Noriega és Madero is származott, egymástól mindössze néhány saroknyira nőttek fel. A sikeres gonosztevők azonban, ha tehetik, inkább az aranyéletet választják. Dexter információi szerint Madero szívesen lebzselt két szórakozó helyen, a Paitia nevű elitnegyedben, az Óváros nyomortanyáival szemben, az Öböl túlpartján. Mindkettőnek társtulajdonosa is volt. A repatriált gangster hajnali kettőkor untra a papagajó diszkóbálra, és döntött úgy, hogy ideje távozni. A diszkrét résztáblával, védőrácsal és kukucskálóval ellátott jellegtelen fekete ajtó kinyílt, és először két nagy darab testőr lépett ki, Madero gorillái. Az egyik beült a járda mellett leparkolt limuzinba és beindította a motort, a másik pedig az utcát kémlelte. A járdán összekuporodva ücsörgő csöves a testőr felé fordult és rávillantotta szétrohadt hiányos fogsorát. Zsíros őszes fürtjei a vállát verdesték, esőkabátjából orfacsoró bűzárat. Jobb kezét szép lassan a melkashoz szorított barna papír zacskóba csúsztatta. A gorila is becsúsztatta kezét a bal hónaja alá és feszülten várt. A csavargó most ugyanolyan lassan kihúzta kezét az acskóból, kortyolt az olcsó rumból és a hullarészeg emberek nagy lelkűségével a gorilla felé nyújtotta. A testőr megköszörült a torkát, köpött egyet a jártára, visszahúzta az zakója alól üres kezét és megnyugodva elfordult. A részeges hajléktalanon kívül egy lélek sem járt a közelben, tiszta volt a levegő. Megkocogtatta a fekete ajtót. A Dexter lányát elcsábító Emilio lépett ki elsőnek, utána a főnöke. Dexter megvárta, amíg becsukódik, és automatikusan bezáródik mögöttük az ajtó, csak ekkor állt fel. Most már levágott csövű 44-es kaliberű Smith Wesson pisztolyt markolt a papírzacskóból előhúzott keze. A köpködős gorilla soha nem tudta meg, mit talált el. A három méterről kilőtt lövedék a levegőben négy részre vált szét, és jelentős pusztítást vitt végbe a felső testében. Ugyanez történt a szívdögleztő Emilióval is. Már nyitotta a száját, de kiáltani már nem volt ideje, a második lövés nyomban az arcába, a nyakába, a vállába és a tüdejébe is fúródott egy-egy golyó. A másik gorilla csak félig tudott kiszállni az autóból, mielőtt visszaadta a lelkét teremtőjének. Ő is négy fém fémdarab útját keresztezte váratlanul. Benjamin Madero a fekete ajtónál üvöltött, hogy engedjék be, amikor eldördült a negyedik és az ötödik lövés. Egy bátor lélek 5 ki is nyitotta az ajtót, de amikor az ajtó széléből kipattanó szilánk végig szántott ondolált haján, villám gyorsan be is csapta. Madero öklével még mindig az ajtót verve dörömbölve rogyott össze szép lassan, véráztatta trópusi inge hosszan elkenődő piros csíkokat hagyott a fényesre lakkozott fatáblás ajtón. A csavargó a pánik legcsekélyebb jelenélkül ráérősen odalépett hozzá, lehajolt, a hátára fordította és a szemébe nézett. Madero még élt, de már nem sok volt neki hátra. Amanda Jane Mi hiá? A lányom! Szólalt meg a támadó, és a hatodik lövedékkel szétroncsolta a mafiózó beleit. Madero életének utolsó másfél perce nem volt éppen tömörgyönyör. Később egy szemközti házban lakó háziasszony elmondta a rendőröknek, hogy az emeleti ablakból csak annyit látott, hogy a csöves bettrappal egy mellékutcába, aztán elpöfög egy motor. Semmi több. A motort később még mindig az éleple alatt két kerülettel odébb letámasztották a falhoz. Nem volt leláncolva, az indító kulcsot sem vették ki belőle biztosan nem maradtott egy óránál tovább, nyoma veszett a táplálékláncban. A paróka, a protézis és az esőkabát egy parki szemetesben végezte. Az oldalzsák pedig, miután a maradék ruhaneműt kivették belőle, egy beépítetlen grundon. Reggel hétkor pedig félcipőt, bő vászonnadrágot, pólóinget és könnyű zakót viselő, kezében puha, Abercrombien Fitch kis utitáskát szorongató amerikai üzletember intett le egy taxit a Miramar hotel előtt. A repülőtérre vitette magát, és három óra múlva a Continental Airlines menetrend szerinti Newarki járatán első osztályon fel is A fegyver pedig a négy halálos repeszre szétváló, közelharcra kifejlesztett lövedékű Smith Wesson egy kanálisban lapult valahol a városban, amelyet Dexter Imára magasból vehetett szemügyre. Cúcsi föld alatti járataiban ugyan nem engedélyezték a -e találmány használatát, Panama város utcáin viszont húsz évvel később álomszerűen működött. Dexter alig dugta be a kulcsát Bronxi lakása zárjába, már tudta, hogy valami baj van. A kinyíló ajtó mögül anyósa, Mrs. Marodzi könnyáztatta arca bukkant elő. A gyászt tud a Angela Dexter ugyanis nem ellenezte, hogy Emilio legyen a lánya gavallérja, és a tengerparti nyaralás ötletét is támogatta. Amikor pedig a férje azt mondta neki, hogy valami befejezetlen ügy miatt egy hétre el kell utaznia, azt hitte, biztos az ügyvédi munkájával kapcsolatban. Dexternek otthon kellett volna maradnia. El kellett volna mondani -e Angelának, mit tervez. Meg kellett volna értenie, mi zajlik le a felesége lelkében. Angela Dexter a szüleitől, ahol a lánya temetése óta lakott, hazavitt barbitúr tartalmú altatószer túladagolva végzett magával. A volt kemény sisakos katona, diák, ügyvéd és apa mély depresszióba esett. Végül két következtetést vont le. Egyrészt azt, hogy nincs már jövője a kirendelt védőügyvédek irodájában, nem rohangált többé bíróságról vizsgálati fogházba is vissza. Felmondott, eladta a lakást, könnyes búcsút vett a maroczi családtól, akik mindig jók voltak hozzá, és visszatért New Jerseybe. Itt rátalált a Pennington nevű kisvárosra, amely szép, erdős tájon terült el, de ügyvéd nem lakott benne egy sem. Vett egy kis egyszemélyes irodát és kiakasztotta a cégért. A Cheese Drive-on vett egy favázas házat és egy kis teherautót is a városban használt személykocsi helyett. Fájdalmát pedig kegyetlenül nehéz triatlon edzésekkel próbálta enyhíteni. A második megállapítása az volt, hogy Madero olcsón megúszta. Méltó büntetése az lett volna, ha egy amerikai bíróságon kell végighallgatnia, hogy életfogytégle arra ítélik, feltételes szabad lábra helyezés joga nélkül. Ha minden nap úgy ébredt, hogy tudja, soha többé nem látja meg Isten kékegét. Tudja, hogy hátralévő élete minden egyes napjával fizet azért, amit egy sikoltozó lányjal tett. Kelvin Dexter tisztában volt vele, hogy az amerikai hadseregben töltött évek során és különösen a cucsi környéki ősvadon alatti bűzlő pokolban lehúzott két esztendő alatt igen veszélyes képességekkel gazdagodott. Nesztelenül, türelmesen, szinte láthatatlanul tud harcolni. A vérbeli vadász ügyességével, a született nyomkereső fáradhatatlanságával cserkészi be a prédát. A hírekben hallott valakiről, akinek a gyermekét megölték, és a tettes eltűnt külföldön. Kilétét titokban tartva kapcsolatba lépett az illetővel, megkapta szükséges információkat, Elment szülőhazája határain túlra, és elhozta a gyilkost. Aztán nyoma veszett. Újból szívélyes, légynek se Mártó penningtoni ügyvéd lett. Hét év alatt háromszor tette ki irodájára, a szabadság miatt zárva táblát, hajszolta a gyilkost a nagyvilágban, és hozta el, hogy megindulhasson a megfelelő eljárás. Háromszor riasztotta az illetékes hatóságokat, és vonult vissza az ismeretlenség homájába. A Vintage Airplane című szaklap hirdetési rovatát viszont minden egyes alkalommal átnézte, amikor a láptörlőjére hajították. Csak azon keresztül léphetett vele kapcsolatba az a maroknyi ember, aki tudott létezéséről. Így tett 2001. május 13-i napfényes reggelen is. A hirdetés így szólt, avengers keresek. Komoly ajánlat. Ár, nincs plafon. Kérem hívjon.